إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعماننا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمن نُق الله وقولقوللا سديدة يصنح لكم أعمما لكم ما يخف اللككم ظنوبكم وما ييتعل الله رسونه فقد فاز فوز عظنيمة وبعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأم محدثاتها وكل محدثة بد وكل دعت الله وكل ب في الناد وب. Sva zahvala pripadu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Zahvaljom Allahu jalla fi Na tome što nas je ostavio u životu I što nam nije uzeo dušu To je što nas nije usmrti Onda kada smo bili u zabludi Onda kada smo mu širk činili I zahvaljom Allahu subhanahu wa ta'ala Što nas je i dalje ostavio u životu I dalje nam dao roka Nakon upute, kada smo postali nezahvalni, ovaj, nesvjesni, blagodati Islama i postali grešnici. I zahvaljujem Allah koji nas posle grijeha nadahne na teubu, te nas učinio od onih koji ne znaju težinu grijeha i koji makar informativno znaju šta znači grijeh i koliko je grijeh tježa. Zahvaljujem Allah što manjkava na ljudi koji griješe a on nas pokriva neka je salavati salana Muhammeda sallallahu alihi wasallam na njega najboljeg Allahovog roba, čovjeka koji je naj, najbolje spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala čovjeka koji se najviše bojao Allaha subhanahu wa ta'ala čovjeka koji se najviše sjećao smrti, koji se najviše pripremio za smrt, koji je najbolje spoznao smrt koji je najbolje pojasnio smrt Allahog miljenika najdraže Allahovo biće u cijelom, cijelom kosmosu. Najdraže Allahovo stvorenje. Allah Subhanallah nije stvorio stvorenje. Draže Allah od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Koji je ujedno bio najskromniji i najčisti od Kibura. Čist od Kipura, čist od Hasada sallallahu alaihi wa sallam. Neka salavati sallam na njega, njegovu častnu, čestitu porodicu, nego plemenite hrabre ashaabe i sve koji slijede, izučaju njihov život dosudnije ga dana. Ako bi uzeli, dakle, aktualnost, onaj šta bi bilo danas aktualno govorili bi o dhul da se dana vrijednosti Dhul-Hijjata. Uz činjenicu da nam nije prvi Dhul-Hijjat i da znamo šta je Dhul-Hijjat i važnost Dhul-Hijjata, govorit o drugoj temi koji kako može da nas, onaj, bi trebalo, bih idu laha i ta'ala, da nas osveži i da nam obrizga novu snagu i novi elan za dobra djela i svijest o ovom svijetu. Znajte, im da, što se tiče statistike, prosjek, da dakle prosjek na jednom sajtu, tačnije, na cijenom sajtu, 154.889 ljudi godišnje, dnevno, dnevno, prosječno umre. Znači, dnevno 154.889, to je prosjek. Do 4.34, juče, do 4.34, u čerašnjem danu, umrlo je 42 miliona i 64 hiljade i tako dalje. 42 miliona i 64 hiljade samo ovaj za ovu godinu do juče. Juče do 4.37 u jednom danu, dakle samo u jednom danu juče do 4.37 je umrlo 108.802. 108.802. To su, dakle, da kažem, oni koji su prijavljeni, zapisani, koliko Allah zna, ima ljudi koji uopšte ovaj, nisu ušli u videnciju da su umrni. Šta, šta ću da kažem s ovim? Da svaki dan umire. Da se svaki dan umire. Da taj broj neprestano raste, raste, raste, raste, sve dok ne dođe, sve dok ne stigne do meni tebe. Htio bih da se sjetimo stvari koje smo u pogledu koje smo u gaflatu. Poslanik, sallallahu alayhi sallam, Nije puno pričao o toj temi, a njihova, njihova srca su bila živa. Iako su dakle njihova srca bila živa, dakle u da su njihova srca, srca bila živa, a puno su govorili temu, o toj temi, onaj, o toj vrlo važnoj i temi koja je naj, najvećeg značaja, šta onda reći za nas koliko mi trebamo češće da govorimo o toj temi, ako uzmem u obzir da su naša srca bolesna, izumrla i suha. Sunnet na Allahove zemlji je da šta ljudi A ljudi žive i umiru. Da se rađaju i umiru. Da se rađaju i umiru. Dakle, zemlja, onaj, materice rađaju i zemlja guta. Materice rađaju i zemlja guta. A većina ljudi po tom pitanju gaflatu. Zato, bih znači, ćemo da govorimo o smrti danas. Da se sjetimo o smrti. Smrt stvar koja je mrska ljudima. Smrt stvar je događaj koji je nemio ljudima, Gora ljudima, smrt koja donosi se sobom ne smrt koja ra ra razdvaja čovjeka od svojih najdražih, smrt koja je najveći musibet. Poslanik sallalahu alayhi wa sallam kaže, posavijete on nas, i rekao, sjećajte se puno onoga što ruši svaku strast. Pa su ashabi upicali šta je to što ruši svaka, svaku strast, pa je poslanik sallalahu alayhi wa sallam odgovorio, smrt Kaže poslanik sallallahu alajhi od Allaha neće biti u nemarnosti smrti, u pogledu smrti. Ko Sistinski studio od Allaha Zato kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam: "Min istahya min Allahi haqqal haya". Ko istinski stidio od Allaha. "Falyahfaz neka čuva svoju glavu i ono o čemu razmišlja. "Wal yahfaz al-batna neka čuva svoj stomak. I ono što je njegov nosi. On jezkur ilmeute velbala i neka se sjeća smrti i iskušenja, to jeste iskušenja koje se smrću dolaze. U mena rade al-ahirate tarake zineta hajati dunia. A ko bude želio, kaže poslanik sallalahu sallam, ko bude želio, ahirat ostavit lažne ukrase koje ga odlače, koje ga zemajavaju ovoga svijeta. Kaže Mejmun ibn Mihran, kaže nema čovjeka, uhajra nema čovjeka, nema u čovjeka hajra osim u pokajnika osim za ta iba koji se kaje i čovjeka koji radi da mu se poveću naredže poslanik Allah subhanahu wa ta'ala kaže fala ta'jal aleih fala ta'jal aleih inna ma na'udu lahum da žuriš ne požuruj sa njima kaže mi im zaista sve pod takom brojem kaže ibn Abbas pod takom svaki da se broji Poslanik s.a.m. mi ostavio nijednu priliku, a da svoja shabe ne posjeti na smrt. Tako su išli sa shabima i poslanik s.a.m. vidio ljudi i upitao šta rade ovi ljudi. Pa mu jedan shab odgovorio. To su ljudi koji kopaju kabr. I poslanik s.a.m. kaže fefezi'a. Fezi'a je jači izraz od hafe, uplašiti se. Fezi'a je nešto jače, duble. Zastrašio se. A? I upožurio pred shabima. Nakon toga stigao do Kabura i savio svoje čučno i stao pred Kabur. Ashab koji je bio za njim, gledao ga sa leđa i kaže požurio sam da vidim šta je to poslanik. Sala Allah je se naradi čuči nad Kaburom. I kaže kada sam se primakao, pogledao ga, vidio sam da njegova brada je bila sva kvasna i okvasio zemlju zemlju svojim suzama dok je gledao Kabur. Te nakon toga rekao, ej, ej Hwani, le misli hada, fa'iddu, ej braćo moja, za ovo se spremajte. Ej ihvani, nimisli Haza feaiddu. E, braćo moja, za ovo se spremajte. To jest, gleda uprazan kabor koji čeka svoga stanovnika. U Veselkarni, čovjek koji mi se Allah subhanutala dozivao do vama, govorio kada legnete neka, neka jastuk bude, neka jastuk bude sjećanje na smrt. Neka vaš jastuk bude smrt, to je sjećanje na smrt. I kada ustanite, neka, neka zanica vaše budu sjećanje na smrt. Stavite smrt pred očima. Kaže, ovo je Salqarni. Čovjek kojom ko, ko je, ko, ko je pasanik, s.a.v. otvrdio da mu se Allah odaziva u dolu. I rečeno je nekim zahidima, štiva'al, šta je najveća pouk. Nekim zahidima i pobožnjaci pasu rekli, gledanje čovjeka dok umira. Da čovjek gleda drugog insana, je dok... zaista, braću, ovo je ogromna pouka. Da li je neko video čovjeka kako umire? Ima jedan tamo video na YouTube-u, Rus, Čečen. Nakon što je bio vesel, nakon što je bio učio kasidi i tako dalje, ga kasnije, kasnije ga snimaju kada je preselio. Znači čovjek totalno blijet, u usta izgublja svoju boju, posive usta, pluća kod betona, jezik kod tapali ukočio se, Do prije 15 minuta oči šarale lijevo desno lijevo desno jezik labav spreman svašta da kaže. Milioni da su mu u džepu ne može milimetar da se pomiri sve dok sunjega dana dok Allah subhanahu ne oživi. I zato je gledanje od od umrtvog čovjeka jedna najveća pouka zašto? Kaže Hasan al jedan čovjek kaže Hasan al-Basriju za džanazu čija je važ dženaze? Kaže koji ovo? To je mrtav čovjek pa kaže Hasan Abbasir, ovo smo ja i ti. I čovjek kad gleda u, u kefine, u čovjek komu tako u kefine u stvari vidi sebe. Mnogi bi ljudi smijali se s muširici, keafiri koji ne vjeruju smijali bi se kad, kad vide mrtvog čovjeka uživo, ali neće da se smiju. Znate zašto? Zato što i oni znaju da i oni će jednog dana da legnu tako, na taj način. Hasan al-Basir se je vratio kući sav žut, probljedio. I kaže mu, familija, hajde, dedeš? Kaže, kako da jedem, su pana? Kako da jedem? Kaže, vidio sam čovjeka kako daje dušu. Jedan čovjek se nasmijo na dženazi, nasmijo se na dženazi, onaj, a znate li kakve su dženaze? Svelefabine. Ne zna se koja je, ko je e, familija kome je umrao taj bližnji, zato što bi svi plakali. Plakali bi za svoje stanje, jer bi videli sebe u teke fine. Jer bi taj stavnik kabura stvari on bio. I kaže jedan od selefa nasmio se jedan čovjek. Jer mu došlo i lutitim glasom, smiješ se na dženaziju. Na dženaziju se smiješ, ne nemoj više da me selamiš. I zato se kaže u jednom eteru, koga ne promijeni gledanje u kabor, gledanje u mrtvog čovjeka i Kur'an, koga to ne zastraši, Planine da se stropoštuju pred njim ne mogu da ga uplaše, ne mogu da ga promijene. Koja ga ne promijeni? Čitanje Korana, gledanje u čovjeka dok daje dušu, u mrtvog čovjeka, kabur. Planine da se stropoštuju pred njim ne mogu da ga promijene. U i drugom rivajetu kaže se koja je najveća pouka gledanja u kabur najveća pouka je gledanje u kabur. I vraćao kad sam bio u Novom Pazaru vidio sam da dakle, groblje njihovo braćem Simana mu Vehida i znate ko je bio na tom groblju. Tada prvi put kad sam bio dva kabura. čovjek koji ja mislim prešao 60 godina i odmah pored njega mali kabur. Beba koja se tek rodila. Sada ima još dva kabura ako se ne varam. Isto dva djeteta. Tako da braćo umiru dobri ljudi, umiru i loši ljudi, umiru borci na lahom putu, umiru oni koji sjede, umiru učenjaci, umiru i džahili, umiru i jaki, umiru i slabi, umiru i glupi, umiru i pametni, umiru oni koji jure za dobrim dijelima, umiru dakle, oni plemeniti, koji jure za dobrim dijelima, umiru i oni koji su krenuli za svojim strastima, koji su poniženi, a to ne osjećaju. Svaka duša smrće da, da, da osjeti Smrt je jedna reklamat Koju ne možemo da pobjegnemo nikad U jednom trenutku Makoliko se trudili Obavijest stiže do svakoga Jezikom svoje pojave Govori ljudi umrijećete Umrijećeš Zemlja će na tvoj, na tvoj obraz Ti si sin zemlje, ideš u zemlju Smrt, braćo, smrt koja razdvaja od bližnjih, razdvaja oca od djeteta, razdvaja muža od žene, razdvaja sina od majke, smrt koja razdvaja od dobrih dijela. Braćo, smrt je tema koja treba da nam uživi srca, koja treba da, nas, da, da ih prebudi iz sna koje treba da uzdrma naše duše, treba da odvuče naše duše iz odanosti razonodi, iz odanosti strastima, iz odanosti pošastima, da izliječi naša srca, da nas izbavi iz halu kojem se nalazimo, da približi nasa srca, da, da da usadi ljubav među nama, smrt koja treba da učini da zaboravimo na nebitne stvari, da se okrenemo onome, onome samo što je bitno, da zavolimo Allaha subhanu ta' da pripremimo doček, da pripremimo s sastanak s Allahom subhanahu wa ta'ala Kul inna l-maute ladite minhu fa inna humu smrt koja je toliko od, koja od toliko bježite zaista veće stići Fumma to redune ila alimil gajbi o šahade fa inabijukum bimakuntum ta'amenum zatim ćete biti vraćeni onom koji vidi I onom, uh, wa shahade, onom koji zna i ono što je vidjeno i ono što je gajb, ono što je sakriveno I zatim ćemo se obavijestiti sve što smo činili. Sve što smo mislili jedan o drugom, sve što smo uradili, sve što smo... Kako je noći spustila svojih zavjesa a mi u Grihu. Kako su nas zidova sakrili od očiju ljudi, a Allahovo oko nas gleda do griješi. Kako smo naša listovi ispunili lošim dijelima i griješim. Kako ima stvari za koje se na sala subhanu tala pitati zašto robe čekate kazna zbog ovoga. To je, braćo, stvar, smrt, istina. Pri čem trenutku događaju pada i nad svakog prkosnika. Oholnost svakog oholnika. Pokvaranost svakog munafika. Zlo svakog onako želi da, da ne recije među ludima. Kaže Allah, subhanu t'ala, وما جعلنا من قبلike الخلد أفا إمتا فهم الحالدون To je, braćo, Gorka časa iz su poslanici pili. Muhammed s.a.v. je u Qabur. Ebu Bekr je u Qabur. Uthman je u Qabur. Ali je u Ashabi svi su u Qaburu, Allah'u al-Mustaan. Afa imitte im fahumul khalidun, Allah, Allah'u s.a.v. kaže poslaniku, ako ti umreš, zarči oni vječno da žive, poslanik s.a.v. umire i kaže La ilaha ila Allah. La ilaha ila I Aisha radi anha sa kvasnom krpom hope login ustavlja ni jedna kap nije pala koliko je poslanikov tijela unovu ruč i kaže la ilah ilallah inna lilmauti li sa kira zaista smrt ima svoj agonija kaže poslanik sel la selem umiru Abu Bekr i dolazi čerka mu i plače šta koristi u stihovima kaže šta ma yugni anil fata ma yugni uh, koristi mladiću njegovu mladost Kada ga zemlja prekrije I njegova prsa pritisnu Šta koristi mladiću njegovu mladast Kada ga zemlja prekrije I pritisnu mu prsa I kaže Ebu Bekr anhu, Nemoj tako da kažeš Kaže Kul jaa el Kul jaa uh, uh, ja el mauti bil haq Dhalike ma kun te tahid Reci Zaista u dođe smrt I od toga nisi mogo pobjeći Omer radi Allahu anhu umira Umira I kaže, stavite, stavite me na, na zemlju. Nebili mi se Allah smilova. Umire i kaže Omer radilahu anhu. On sa njegovim djenama kaže, stavite me, spustite me na zemlju. Da pokaže i u tom trenutku skromnost. Da je svjestan da je Allah uvrob. Zadnji trenutci Omer radilahu anhu. Stavite me na zemlju. Maksite mi jastuk. Nebili mi se Allah Allah subhanut Allah kaže. da ne bi čovjek rekao gospodu moj, vratite me ne bi radi dobra djela koje se izostavio, izostavio. i kaže se u drugom ajetu ja li te ni kad demtu li hajati o teško meni kamo sreće da sam se život za život pripremio pa je ta'la senim harfu jar jedna rečenica li, znači hajati jedna riječ opisao nema života osim Osim ahiretski život. Kamo sreće da sam se za život pripremio. To je samo ahiret, je život. Ovdje čovjek samo može da se spremi za ahiret. Četvorice su braću vladala dunjalukom, cijelim dunjalukom. Nemrud, Nabuhtansar. Nabuhtansar je onaj koji bi ubiio na stotine hiljada jevrija. Stotine hiljada prognao. I zapalio e, kudz. A Nemrud je... Ako se ne varam, vladar zovem Ibrahim a.s. Dva kafira i dva muslimana. Dakle, četvorice koji su vladale cijelim dunjologom. Sam oni, četvorice. Dva kjafira i dva muslimana. To su bila dva kjafira. I dva muslimana, sulejman i Davud. I kaže Ali, ako bi ikom bilo dato, put, da vječerno stane, i da se smrti sačuva, to bi bio Suleiman. Kaže Allah subhanu wa ta'ala, i mi onaj Suleymana riha, i dali smo mu vjetar koji ga nosi, jutarnjim putovanjem ko mjesec dana putovanja, i noćnim putovanjem ko mjesec dana putovanja, i džine mu i životinje, koji su mu pravili razna zdanja, spomenike, da kažem tako, tema fil to je bilo zvoljeno njihovom širijatom, njihovom širijatom, i dvorci, i slično, šta i Suleyman, ali i sallam, nije se spasio smrti stigla ga je smrt. Umro je dakle na štapu, ona je umro je na štapu, crv je pojoj štap i na kraj se stropošto i pao. Suleiman a.s. Allah subhani ta'ala kaže Iza darabtum fil ardi, wasabed wa kum usibatelom. Iza kad putujete zemlom izadesi vas, ne daća smrti. Allah subhani ta'ala naziva, smrt ne daću. Kad upozoravaju učenjaci, kažu O, ti koji imaš 20 godina, pred bom je sijanje. Sad imaš najviše snage. Sad, sad, sad je vrijeme da siješ. O, ti koji se napunio 30 godina, mnogi tvoji prijatelji su umrli. Još si živ, snaga ti opada, iskoristi. Iskoristi prije nego snaga, počne skroz da se gubi. O, ti koji se napuni 40 godina, mladost je prošla. Nikad više ne možeš da radiš ono što se radilo koliko si mogao da do preneseš do pri 40. godine iskoristi ostatak o ti koji se napunio 50 godina polako se polako sti se primako vrhu. o ti koji se napuni 60 godina popeo si se na vrh i agonija smrti se nazire mi smo bracio u, u to je naša ovo je naša srž života Mladost je naš ne možemo neki drugi period da imamo Da ćemo da budemo boli, da možemo više da radimo, da budemo boli muslimani. Mladost je najproduktivnija. Naj ne može čovjek da ima ovaj, neko bolje vrijeme da bude više produktivan. Wallahi, ako nas šeitan zavede i izgubimo mladost, Allah ili musta'ani, izgubili smo srž svoga života. Kao što lubenica ima svoj najslađi div. To je naša mladost. Znajete braćo noge smo nosili al tako na na onaj i nosićemo na ramenima ta vuta i noge kefine ova ljude u kefinu doći će dan kada će nas do u kefinu Znajete braćo izlazimo u kuće, ulazimo izlazimo doći će dan kad ćemo da izađemo iz kuće više nećemo da uđemo Često ulazimo na kaburove išli smo na kaburove doći će dan kada budem kada ćemo ući među kaburo i nećemo da izađemo odmeredillahun ima običaj reći Kažu o Omere, ljudi kažu Umre Fulan ibn Fulan, ljudi kažu Umre Fulan ibn Fulan. Doci se dan kada se ljudi da govore, Umre je Omer. Ali kako je umro Omer? Doci se dan kada se ljudi reći Umre Omer? Ali kako je Umre Omer? Doci se dan kada se ljudi reći Umre Hamza. Doci se dan kada se ljudi reći je Harun, umro je Ammar, Umre Hithak Kodale, Abdurrahman. Doci se dan. Kaže jedan Abdurrahman ibn Jezid, svom čovjeku drugu koji je bio u gafratu, je si zadovoljan sa svojim stanjem? Kaže, nisam. Da li si zadovoljan sada da umreš? Da li bi bio spreman sad da umreš? Kaže, ne, vallahi, nisam spreman, Ni, ne bi bio zadovoljan sad da umre. Da li si namjerio da se mijenjaš, da se pripremiš, da budeš spreman za smrt? Ne, kaže, još nisam uspio. ona naj da pobjedim svoj nefs u tom smjeru. Pa mu, kaže, anaj, pa mu kaže jezid, nisi zadovoljan, da li znaš kada će da umreš? Kaže, vallahi ne zna. Da li posle smrti ima mjesto gdje može da se radi? Nema, nema toga mjesta, nakon smrti nema više dijela. Pa kaže, zašto onda ne mijenjaš svoje stanje? Ne bi bio zadovoljan sad da umre, zna šta te čeka? Još nisi na nanijetio da se promijeniš, znaš da posle smrti nema dijela, nema promjene, šta onda čekaš? Kaka je ovo gaflat? Tako Allah, je malah čije ovo stanje? Je ovo naše stanje? Smo li mi spremni za smrt? Koliko vodimo računa o našem dinu, o našoj vjeri? Koliko su naše, da kažem, naša srca u gaflatu, nema rovo na ovim svijetu? Koliko smo daleko od dobrih dijela? Koliko smo jezikom probleme učinili sebi i drugima. Očima svojim. Kada je zadnje, koju smo zadnju knjigu pročitali od korica do korice. Koliko čitamo Kur'an, koliko volimo Allaha, subhanutala, koliko se sećamo Allaha, subhanutala, koliko smo zahvali na blagodat vida, jezika, žene i djeca. Koliko ima bogobojaznosti u nadu. Jer u ništa drugo nije problem kod nas osim bogobojaznosti. Alhamdulillahi, rabina anamina. الحمد لله واحد والسلام على من الله نبيه بعد اشتركوا اشتركوا اشتركوا اشتركوا Jer, kažu istanski učenjaci, kaburska kažnjavanja i vatra satkana je od inšala i seufa, ila ale, od inšala ću ja, i ja ću to i to, i od sutra ću to i to, kažu istanski učenjaci, kaburski je azab i džahenem satkane od ovih riječi. Preneseno rečeno. I to je jedan najveći šetelski vezvesa. Te suif ostavljanje, sutra ću ja, inša Allah, sutra ću, bih ta'ala, sredeće godine, ima vremen, hajde još ovo, na večer ću, neću sad ujutru, nego na kada Kad dođe noć, sutra ću, kad dođe sutra, opet ista stvar. I tako šetan odvodi ljude, vjerniki u vatru. Kaže se, Omer i Aziz, kaže jedan, kaže jedanome, posavjetuj me. Kaže, vallahi, nisi, umrijećeš i nisi prvi halifa koji umro I on počne da plače. Kaže, još me posavjetuj. Sve su halife umrle prije tebe i svi Ademovi sinovi, sve do Adem Alaihissana, i on počne da proča. I kaže jedan od poznatih muslimanskih učenjaka: "Posavjetuj me." Kaže: "Čekate vojska smrti. Vojnik smrti te čeka." I kaže: "Wallahi kako kako lijep savjet. Ništa drugoga nije savjetovao. Jedan od najboljih savjeta, čeka me smrt." Kaže isto Hasan al-Basri, boj sa Allaha o Sinademov, nemoj da se zakupe kod tebe dvije stvari, dvije stvari da, se, da da spojiš jesmeđu dvije stvari. Da ti smrt, a agonija smrti i kajanje. Nemoj da te zatekne agonija smrti, a ti da se kajaš, da kažeš, la ilaja, šta sam propustio. Vrati me još malo, ja rabi, pokajaću se, da još dobra djela. Zašto sad, subhanalaj, kako sam sebi dozvolio da juče učinim taj i taj grih, a danas da umre? Braćo ljudi, dobri ljudi, onaj kada bi umirali. Pogledajte kako je umro. pronosi se od ibn Shiha b od da Sa'ad ibn Abi kada je umirao, rekao da mi to i tu na to i to mjesto, to i to džube. U tome uvite, kao u kefin. I on on rekao, onda se ga upitali zašto? Zašto baš to? Kaže slima sam sreo mušike na bedru. U to džube sam sreo mušike na bedru. Umira Salahuddin Jubi I kaže, donesete mi tu, na tom i tom mjestu, naš glasica je sa zemljom. I kada da me budete stavili u kabor, stavite mi tu vrećicu pod glavu. To je zemlja koju sam ja sakupljao sa turbana posle svake bitke. Umire ibnu Dževzi, poznati islamski učenjak, i ljudi plaču oko njega. Učenjici, mnogo su ga voljeli. Kaže, zašto plačate. Na mojim sebepom su primjeli dvesta hiljada ljudi, dvesta hiljada ljudi islami i dvesta ljudi se pokajalo. To je čovjek koji je napisao na hiljade, na hiljade muđaleda. Mi ne možemo da pročitamo, on je napisao na hiljade muđaleda. Šta smo mi pripremili i šta ćemo mi da stavimo u naš kabor? Koje ćemo mi dijela sa samo da ponesemo u naš kabor? S ovim završavanom vraćao onaj kaže ako bi znao da zna, kada smrt dolazi da li bi te to uznomirao? Kaže, vallahi bio bi krajnoj tugi. Bio bi krajnoj tugi ona i brizi. Kaže, pa zašto si onda nemaran a ne znaš kada će smrt ti dođe? Zašto si onda nemaran a ne znaš kada može smrt da te zadesi? Vallahi cijenu ovaj, života ne zna osim Cijenu života, osim ne zna, osim mrtav čovjek. Cijenu života ne poznaje, osim mrtav čovjek. U Allahi, naše misli i naše srce daleko su od spremanja za smrt. Naše stanje je daleko od, od stanja Selef i stanja poslanika Muhameda, sallallahu alaihi sallam. Od nas se traži da se trudimo, da izučavamo hadise, javite poslan, poslanika, sallallahu alaihi sallam, i, govor. i da se trudimo da makar nešto sprovedemo toga u praksu. Ne bi li Allah, subhanatala, postepeno dao da nešto... Da nešto od nas bude, da nešto uradimo. Wallahi činjenično stanje je naše da smo daleko jedan od drugog. Da nas smo daleko od Allaha subhanu wa ta'ala. Da ne razmišljamo Allahu Allaha subhanu wa ta'ala. Da nam je kino pao. Da su naša srca hladna. Da ne razmišljamo o tome kako nam je stanje i šta smo pripremili za našu smrt. Wallahi bojim se da će naša smrt biti jedna katastrofa za nas. Fatalan događaj za nas. Kaja Kajanje koje neće koristiti. Tako listi čovjek u kajanje kada umre. Čovjek da ustane iz kabura, vallahi, želi bi da ustane iz kabura samo za jedan tesbija, da kaže subhanallah, ili samo za jedan rekar, samo za jednu teubu. Ja i ti smo živi, subhanallah, razbacujemo se kao milijarderi, kao razmažena djeca sa našim minutima, sa našim životima. Naši jezici su oštri od mače. Nekad nismo svjesni da smo u dužnosti, da smo griješni, ako možemo, ali izađemo u sur sa svom bratu muslimanu. Da smo grešni kod Allaha, subhanu tala. Dakle, činjenica je da smo daleko od dedeba, daleko od, od zuhda, daleko od od iskrenosti, daleko od bogobojaznosti, daleko od slasti imana, daleko od širina ahireta, daleko od, od udobnosti ahireta. Ukopali smo se u dunjaluku, utopili smo se u dunjaluku, uskog grudnost, seklet, težina dunjaluka nas muči. Nesretni smo, nerudi. Znači, bolesni smo. Jedan dan smo vjernici, drugi dan grešnici. Jedan dan vjernici, drugi dan grešnici. Dakle, to je naše stanje, kao što znamo aslu din, kao što smo trudili da spoznamo aslu din, to je naš asl u edebu koji nam fali. Izgubljena je naša stvar koju treba da tražim. Molim Allah, Subhanu, da nam oprosti. Allahume, gospodaro si svijetu, oprosti nam naše grije. Allahume, prosti na grije, ja rabel a'alamin. Pokrije naše grije, ja haju, ja qavim, ja mu ste žive da'avad. Allahume, molimo te svin tvojim menima, svin tvoji svojstvima, da nas nadahneš na teubu, na koja briše sve grijehe. Allahume, gospodar, usvi svjeto da nastavi grijehe da nam oprostiš, ni velikog, ni malog, ni ono koje smo radali u tajnosti, ni, ni one koji smo radali u, u javnosti. Allahume, gospodar, usvi svjeto popravi naše stanje, stanje naših familija, stanje naše žene, stanje Naš, naše djece, ja rabbal ailemin. Allahume, umili sunnet sunet Tvoga, posanika Muhammeda, salli Allaho ulajim sallam. Allahume, uli naše srce bogobojazost. Allahume, uli naše srce bogobojazost. Allahume, gospoda Rusije Svjetova, uči nas tvrstvimi postojanim. Uči nas tvrstvimi postojanim, ja rabbal ailemin. Allahume, sačuva nas teskoba ovoga aluka učini da prođemo sva iskušenja koja nas očekuju zbog naše vjere. Allahume Gospadaro, si svetova, nauči učini da isto uradimo radi nekog drugog, mimo tebe. Allahumme, ne učini da isto uradimo da ibadet radi nekog drugog, tebe, radi nekog drugog mimo tebe. Allahumme Gospadaro, svih svetova, učini nas iskrenima koji rade samo radi tebe i ne učini nas od onih koji ne pridružuju nikog drugog u tim djelima mimo tebe, ja Rabbel Alamin. Allahumme, mira nam naša tajna djela. Allahumme, mira da naša djela ran najdersadi Allah buduna tayna ko niko ne vidi yahayu ja yakayum yamusstajiba daawat Allahu me podari nam zelu za zhenidbom sahuriyama Allahu me podari nam zelu sa zhenidbom za hurim Allahumma vrati nam tu zelu ya rabal alamin Allahumma omnina nam huri aw uh, mrzdina moje greshnist greshnice kafir kinya napuni ya rabal alamin Allahumma na taw Allahu me gospodarstvo u smrti nas sa sa tvojim imenom na ustima i počasti nas da budemo u dženetu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve i drugovima jučine sadrani koji će gledati tvoje lice barikallahu fik u džezak